Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Lukáše. K Ježíšovi přišli se zprávou o Galilejcích. Jejich krev smísil Pilát s krví jejich obětních zvířat. Řekl jim na to: Myslíte, že ti Galilejci, když to museli vytrpět, byli větší hříšníci než ostatní galilejci? Ne, říkám vám, když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete. A nebo těch osmnáct, na které padla věž v Siloé a usmrtila je, myslíte, že byli větší viníci než ostatní obyvatele Jeruzaléma? Ne, říkám vám. Když se však neobrátíte, všichni právě tak zahynete. Vypravoval pak toto podobenství. Jeden člověk měl na své vinici zasazený fíkovník a přišel na něm hledat ovoce, ale nic nenašel. Proto řekl vinaři, hle, už tři léta přicházím hledat ovoce na tomto fíkovníku a nic nenacházím. Poraz ho. Proč má zabírat půdu? On mu však odpověděl, pane, nech ho tu ještě tento rok Okopám ho a pohnojím. Snad příště se ponese. Jestliže ne, dáš ho pak porazit. Slyšeli jsme slovo Boží. Sestry a bratři v Kristu Ježíši. Slova Dnešního Lukášova evangelia z 13. kapitoly tohoto evangelia jsou Ježíšova slova varovná. Ne, říkám vám, když se však neobrátíte, všichni podobně zahynete. To je Ježíšova odpověď na řečnickou otázku o souvislosti, neštěstí a trestu. Není tam ta souvislost, jako by říkal Ježíš, ale když se neobrátíte, všichni podobně zahynete. Tato Ježíšova slova nejsou hrozbou, ani nemají přinést strach, jsou ale ježíšovou naléhavou výzvou, pronesenou se starostí o nás. Pronesenou z lásky k nám, z lásky, která nemůže mlčet vůči tomu, když se někdo, koho milujeme, vzdaluje od Boha. Vyprostme si tedy, od Pána Ježíše sílu k obrácení. Vyprosme si od něj, který nás miluje, tuto výzvu, tuto sílu. Jde totiž o to, že když Ježíš k něčemu takto vyzývá, tak nám vždycky dá zároveň sílu k tomu, abychom to vykonali. Vyzývá-li nás k obrácení, tak nám jistě dá k tomuto obrácení potřebnou sílu. Sílu k tomu, abychom odpověděli na Ježíšovu starost o nás, svou vytrvalou láskou. Amen.